du no kommer här radulou lyss lys, lyssta foriet dreje den du derfor hör for radulou lyss lyssta din er dr og giver der og velkommen i dag Hører alle flere til Nord Radio Nord Ja, vi snakker til Radio Nord Stationen som sender musikk For både gammel og ung Og stationen som ger deg Just den underholdning vi syker om Det er si ja, de glas av de så velkommen hit og hører at du er siktig og radio ja, det lyssnas i radio frekventa eh, og vi har den, den tredje januar 2020 Uh, fem nu eller vad heter det? ja det här var lite krångligt men uh, uh, uh. den där halsen den krånglar det är det, det beror på också mycket uh, nu är det att jag måste försöka hitta en halsläkare som kan göra något åt det här i vårträntalen det var inte så mycket tyckte jag att jag fick gå in och prata tio minuter och egentligen ingenting Eh uh, vi sent till sig av handel som hals eller annan tro så det säger ju kämpa för slänge och sås mina jenter får kommer trästa med. <kör> Men nu har vi ju i alla fall ett nytt år eh uh, så att det det det Eh, går det går i alla fall att eh, hoppas att det är ett gott nytt år hos alla lyssnare och hoppas att det blir lite bättre än förut. Så här, och så vidare. Det är förkylningar och sånt som fruktansvärt kallt för två dagar sedan en, en kväll och blåste. Och det är ju det som görs i tiden men det ska väl bli lite bättre när man pratar sig igång en stund och så. Visst här är det naturligt för växter nu är det sex också. Hoppas ni brukar dyka på eh Islands pomela mugg och sånt typ koga så kanske bara man bara har någon form av antenn och har en gammal fin radioparat igårskick. Eh men för fast en antenn man måste ha dessa fönstren det är ströta antenn som är var 3 meter lång ungefär. Och, och, och man kunde sätta enkelt sätta upp på det viset så där typ eh vid strandsäsongen det är så ju man kopplar in den telefonen och det har gjort ledningar till, till elementet också och så vidare. Det förmodligen vi har två plusledare två. 157. Det är så pass här så bara vi ärstan. Det heter ju ändå det ni fundicerat sig se. Nej, det det det kommer det igenåt. Och där centralt har jag förstått det jag fortsätter när han lyssnar det. Ja, går med ro gå, eftermiddag gör. Ja. Första brorsan ja. ja, var sen. Jag var fant jag var det var jag jag tänkte här det har det blivit ett nummer så jag, jag slog då åt 0100 yes, och sen får du något men 91. Ja, ja, det är fel. Hasse, jag har ju fyra nummer. Ja, har du. Det bara är inte bra med... det här. Ja, men, ni gjorde tanke på det här du sa innan du öppnade telefonväkt i riket. Ja, det gäller inte. Det är bara halsro klagien. Ja. Men angående bland annat det du sa förr då numrarna där med halsen. Sen kom det var en förstående läkare som sa nu ska du få en 10 dagars penicillin. Kul ska vi så hjälpa till den. Alltså det blir han Ja just det och men det blir ju aldrig jag har ju gått i så mycket lekarna och det och det är så konstigt att jag skulle försöka sämman den med bödlarnas dårörkning i hanade och det det var ju Ja nästan visst du medicinerade det för det höll sig väldigt mycket astan Jag medicinerade det just från barnet för din astma. Ja, det gjorde alltså en en sån här astmamedicin. För kan inte ändå många för då och nu då ger var det likske liknande bra medicin då för astma kanske. Nej, det var väl för den tiden det var epedilsulfat eller någonting heter. Oh. Astmamedicin heter. Aha. Då. Och det där låter ju lite som hostmedicin mer. Med några tabletter bara, man ska driva ja. den på astman och vara hemskt bäst ska jag omtäcka tyckte jag. Ja, för tusan. Men sen väckte ju astman bort på dig nu i vuxen ålder. Ja, när jag kom i pubertiet så var det ju både krafterna bättre, musklerna och, och så vidare och astman växte bort. Men mm. nu när jag blev gammal så började allt skräppet till komma tillbaka så att musklersvagheten är det värsta. Ja, som du berättade förut, för många år sedan då, när du var i bra kondition och du kunde springa och, och bli... Ja, angre. det var otroligt fint alltså. Varför kan man inte få tillbaka... Jag undrar om det inte är en elakhet där, att man inte kan få någon medicin för det här. Ja, gör, som du berättade om en händelse för många, många år sedan. Det var ett gäng då, som, och du sprang ifrån de där typerna, vet du? Ja, det gick ju fint. Det var ju fina sig. Ja, det var ju så att jag växte så fortid, liksom. Man drog iväg, där berättade. Ja. Man hade inte en chans att följa efter dig. Nej, jag stod en massa hög och i sin stad så sprang jag på någon en tant som ramlade och skogs under en pratesa och allting. Ja. Uh, inte, jag kunde inte bromsa dig <laughs> riktigt fort, sprang. Nej, det var snart en acceleration då du sitte upp innan du tråkade med kvinnan. Ja, just inne i stan där. Ja, ja. Ja, oh. oh, men det är en sak. Hon kommer inte mot oss som säger för att jag får kassa i år, tror jag i oh. år io man spekulerar det betyder gissar melodiken själv om du hade fått det där då du vill ha tag i för en 30 år sedan att du skulle få bli medicinerad med testosteron hade du varit likvärdigt snabb nu då som då om du hade fått medicinera alltså för 30 år sen redan Ja kanske inte fullt men till existera fall och egentligen om de kunde inte kunna resa sig som jag tand är fruktansvärt det benen inte kan få upp köpen igen eh åker då med så här in i Eh i tredje då när Petter no ja, syns ja, ja, på så samfar så. Alltså men jag inte fattar ens hur gick vad som hände. Ja. Jag kom in ja, på det. sjukhuset var hade ju den där attacken på köttet. Ja just. Det. Vad hemskt det låter. Ja det jag var inte låter hemskt att ändå visst inte vad det var eller är eller var. Nej, jag ser vad det är för en trist sak. Han talar ju här om det med IKEA och hur ni har kontrakt med amerikanska läcker i New York och så vidare. Men jag kan ju inte resa. Det är tur för att få inte vitt sömn. Det låter bo vet IKEA. Ior, har du hört något om Kenneth Lidunnars eh, har berättat för dig om det är någon satsning nu i framtiden? Nej, det är inte gjort och de kör ju på internet så det blir väl tungan och eller så jag på dator då. Men ja, det, det gör ju inte jag. Ja, jag, jag skulle vilja lika på mellanmåg och sända ja. som de gör i Holland, det är gammal fin musik, så sänder de ju mycket, mycket där ja, och så det. vidare. Ja, det låter ju stabilt på något sätt, men ändå, radio är radio som du brukar säga, Euron. Ja, det är inte trådradio som med den här eh, internet i Ejtland, det är riktig radio. Okej. Ja. Finns det internet, ja, det tyckte jag så finns ingen fördel med internetradio då. Ja, det vill nog kan komma i kontakt med mycket människor över hela jorden tack för sarget men jag jag ja, du vet jag tycker jag inte man ska skicka det i form av ettor och noll och det digitalt får man rumputget och så vidare. Och ja, nej. Eh, undrar så att man varsolaskop och pulsgeneratorer sånt så tycker man ju det. Ja, just det. Och det är ju så det är. Man kan ju kunna få fram en tur kan tåg till tre sändarna och tillbaka till mottagarna allting. Ja, just det. Ja. det, det förstår jag förstår ju då att det måste vara så. Men blir det superbra att det så gick och mer är det superbra ja, detektorer i mottagaren och så vidare. Jag minns när jag experimenterade bo i Sverige för också att det där utvecklade jag en speciell anodgjordande texter som jag satt i många radioapparater och det gjorde ju otroligt mycket att AM gick bättre. Ja, när du säger Boeslänje, närmaste tågstation på trendtiden, var låg den då om du minns? Ja, det var väl Hallinden hette. Jaha, det. Den finns väl inte kvar nu? Nej, det är en lysetilor där borta. Ja, det är det. Ja, de finns nog bara en hel del av dem där, men... Ja, jag är sedd i sekor vad sin såg det att det måste säljas en patadog. Jo, på 13 minuter eller 17 då så att jag släpper där och fortsätter lyssnar och gör. Ja, jag en halvtimme länge en här gången alls inte. Eh, Oj då. Du eh, för det ska jag gå så fort som eh, möjligt. Så länge var det i gång. Men jag ska stitta här då. Mm. Tack onni och tack on Pete. Hej då. Ja, hej. hej. Hallsen då. Ja, nu är det ingen öppen, det är en pot, det är ett helt normalt. Nu får vi sätta lite musik snart. Ja, jag gjorde det. Kort paus. Thank you. kunde resa till samtidigt själavallt <laughs> bara, bara ta ett <laughs> flyg och reda dit det vore fint ut en massa krångliga papper och allt möjligt och sånt det är, det är, det är så här årsfruktansvärt i landet tycker jag det är hemskt när det är kallt och eh, fuktigt och halt och allt möjligt och nu kanske det kommer ett samtal till Ja. Hano. Jo, nu katar från Francisco. Det kan ju göra det där det dom vill. Jag måste visa, ja, men så vi sum och alltså jag tänkte det är gratis om det var jag förra vintern. Ja, ja. men ja, ja, ja, det det Nu ska finnas pengar. Jag skulle vilja flytta helt enkelt. Flytta ja, men det var något helt annat. Det kan du kanske inte göra, men... Var... Det, det är så krångligt. Varför ska du behöva vara det? Men de vet att det är inte är något roligt land där på ja, mig. Jag var i San Francisco förra vintern. Det var väldigt trevligt. Och jag och min man, vi hade jättekul där. Vi hade jättekul när vi badade. Det var det trevligt och varmt och skönt var det också. Ja... Och, och, och vi hyrde bil där och vi åkte runt där, det var jättekul och man spang på höstbladerna där, det var jättetrevligt. Ja, men det var väl mycket krångel först med ambassaden, amerikanska ambassaden och, och visum och grejer. Så. Ja, vi åkte på en sån här charterresa, så det var väl inga större problem. Vi hade ju rätt, rätt, rätt ut, en pass med oss och rätt ut att se det vi skulle ha. Man fick ju inte ta med sig var sån här, det så får man ju inte göra. Nej. Men Nej, man kan ju väl sända radio i Amerika. Ja men, är, ja, men du kan inte åka till Amerika och sända radio på en, på en semester. Det får du inte göra. Jag är inte du... på semester när jag flyttar Nej. dit så ska jag kunna äh, bosätta mig i ett moskivt och fylla en station där istället. Så, ja, det och kunna köra betydligt mera och roligt. Och är det inte det sändsamt tack vare att man kan ha en stark sändare som har så bra räckvitt och så vidare. Ja, det tycker du ska göra, men, men kan du flytta till sig? Varför inte? Det skulle ju också vara med dina kläder. Ja, det är den där bristen på pengar. Att det har varit så fattig, det... Det är ett olyck, jag förstår inte att sina föräldrar inte kan inte ta upp det. Ja, men herregud, du kan väl inte vara speciellt fattig när man har byggt en hel studio och har villa? Ja, men det är det, det tycker jag är nöjligt att säga på det viset. Det är ett texiskt kunnande som gör att man har kunnat bygga studion. Jag har letat rätt på delar runt hela stan, dammsuget på komponenter och kunna bygga mikserbord och så vidare. Och på det viset så småningom kommer det inte igång. Ja, det kan vara det då, men men eh, jag säger det att jag skulle till Jag har inte haft nöje att bygga en studio i alla fall eller skaffa villa och Men nej nej nej men du var fast det tekniska kunnandet sen tror jag det inte, inte låna så massa mycket på bild och sig och köpte det och det blev krånglat och det ja. säger ända sen när jag var barn. Ja, det är klart att du att det. det förstår jag men. Ja, men man vet du hur det fungerar det är mycket bättre de vanliga människor kan ju inte åka komma det nånting om man lägger koppret i vad det där, det går rätt, det hur det ser är där det går det är en av barn. Jo men det är klart att du att du kanske inte undervården det är väl kanske inte jag vet det. Jag. jag jobbar ju bara inom hemsjukvården jag vet det. Ja, ja, på den tiden så var jag ihop som en tidlig tjejör och pratade i radio när jag var ung. Jag var tolvåring och tyckte det här var roligt. Så tillits, så jag skulle prata om elektroröra. Men nu är jag inte någon hemsjukvårdare längre för nu är jag pensionär. Jag fyller 70. Jag är, nu på Onstad fyller jag 70. Tja. Ja, så att jag är inte en ungdom längre men det var kul när man var i aktiv ålder. Jag tycker jag det var du var också i aktiv ålder när du Ja, var. det var bättre också. Det detta är helt rätt med. Jag tänker han på någon bra lekare som är men det är synd att det för det inte kommer åt någonting. Mm. Eh all hjälp med. Det kan vara problem, jag vet det. Jag har ju väl haft tur att jag har gått till läkare. Jag har fått det, jag vill ha ju medicinlägg. Men du har ju haft väldigt ord till vad jag förstår på dig på radiosändningarna. Ja, det är det där var. Det är medicin som de har förbjudit till i Sverige. Mm. Uh, när jag hade en läkare, när jag hade importlicens för det från Amerika, då kunde jag skaffa det. Men sen andog åt... Ursäkta, var jag gammal då eller till, ja, så där när det kom sig brukar så det jag nog läkar så jag har eh mm. så kunde jag ta men sen ingen har varit gjort det sen. Det går att fatta vad man bara vill. Nej, ja, det tror att det kan ju väl. Men jag är jag är ingen läkar jag är hem sjukvårdare när jag kommer Ja just det för har du stress att se Nej. Men man kan inte, men vet du, jag vet inte, jag, jag, jag, tycker, jag tycker det låter lustigt att du inte har fått det. De gånger jag var av sjukdom har jag fått med det senare. Nej, man undrar, Dan, om det är, vad det här är, om det är eh, elakhet eller vad det är. För att man, om man går till vårdcentralen för tio minuter, man kan ju inte prata mycket då. Och sen, nu måste ni gå ut, nu kommer nästa patient. Ja, ja, det är... Så har det inte varit när jag har varit hos doktorn eller Nej, vad? Nej men det har varit så, jag har aldrig varit vidare nöjd vid med de här. Jag ska se om jag kan försöka med Sofia upp eller någonting eller. <håll> men de här privatbekarna rekommenderar folk om vilken ska man rädd i den här försäkringen, det är ju så många. Ja just det, Jola, det är ju klart att det är det. Ja, ja, det är Och så kan det här också, äh, besälet jag råkat ut för. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter konstigt. Nej. Ja, det är väl något redan <skratt> så ovanligt antagligen så jag kanske... Vad heter du Georg? Har du ju någon skiva med Michael Jackson som du kan spela? <skratt> nej, här spelar sig ju inte några skivor egentligen. Fan då? Är det någon CD? Ja, nej det... det... Det, det kanske kan komma det, men ja, jag är ju i ja, samarbete med en persidsamlare som jag ja, kanske kan... När min dotter var ung, då spelade hon Malmö Jacksson dygnet då, när hon bodde hemma. Ja. Och det var länge sedan jag hörde den där artisten, men han är ju tydligen död. Jag såg den här på tors på tvn här i, i tidigare då, på tv6 alltså, att då var ja. han... Han är tydligen, han är död verkligen, ja. Ja, det tråkiga, jag har inte haft någon tv heller. Har du ingen tv? Den gick sönder och, och ja. jag tog hit en repartör. Jag kastade ja. den där, den går inte att reparera, sa de bara. Ja, så var det Men då. Jag skrev inte en stor tv. Vad var det för fel på den tvn då? Jag vet inte, det måste undersökas. Ja, det var märkligt. Ja, ja, jag heter Mätta Olsen. Jag ska ta upp det då. Låt mig känna så att du kan komma med. Sätt in en annan här va. Ja, just det. Ja, ja hej då. Jag ringa, hej. Allihop ja, det då säger goda syn och till bara sätt det. Det nu syn. Hallå. Ja, god nytt år och god fortsättning i år. Ja, tack så samma. Ja, och Marta Olsson, hon har hon skickat några pengar till dig i år då? Ja, vi heter jag fick 50 kr eh ända den här veckan. Det det var och det och det säkert är för, mm. för att sen det gör ett hopp i havet från den där där pengar där. Ja. ja. Och så fick du ett julkort också. Ja, vad det heter. Men jag jag jag kommer se på stycken och sista veckorna. Ja, det fick du från mig. Jaha. Och 50 kronor fick du också av mig. Jaha. Ja. Jag lovat lovar jag att jag skulle också skicka pengar. Ja, men det ha sett det kan inte heta nöda fast. Nej allt ja, det folk skulle kunna hjälpa mig men det blir aldrig av. Eh det finns ju förvärder som har mer pengar än någon syn kommer göra med många miljoner och varför kommer ekonomin råd i Sverige vill lätta svenska sänka 3 miljoner till om affärer för det som har tagit man tar ju redan kärnkasse på det är så många Ekonomi ordnade sig och så har stängt sig på med den här pensionen för nästa höst och, ja, och de ska ju bara eh investera pengar i aktier och och hoppas hoppas på att man eh, inte tror att på det stora. Ja min mamma hon fick en en batteridamsugare tidigare innan jul 1800 och sen mm. gav jag Jag tyckte det att jag gav 1000 kr det vill dela morsan gav 1000 kr jag gav 1000 kr till, ja. till Syrien. Jaha. Till man kunde hjälpa flykting till hjälp. Det var faktiskt det, i Riksdagen så var det faktiskt det, SR demokraterna som gav i förtidsbidrag till Folkpartiet så gav de en, en sån här flykting hjälp för 4,500 kr. Ja. Då tänkte jag då skänker hon och jag också 2000 kr. Ja, till de där stackars människorna som ligger där. Därför fick du vara 50 kr i år. Ja, jag vet det det det är det så är det snyggare det. Är, det är, du, det är, du får ju jaga fem den där miljonen han sagt. Vem vill tänker de som vad det märks att inte att inte de som ringer dit den där Peter och den här damen då vad var hon hette då? Vill Peter jag bort ringer sig där ikväll. Alltså det vi heter Ingrid Cecilia. Ja, jag tror det var han som rinner först in. Han kom och skulle skicka in någon slant och så kunde väl hon där damen, det var var en jättelinjär. Ja, ja, men radionord, det är så där från det där en jättetelefoning för det. Ja, vad gör du med det för det? Nej, det är alltså feint, han, han var så schysst. Då måste man vara nej. snäll och säga tack så mycket för för pengarna, annars ska få var ingen mer så det, så är det. Nej, det man... det men då måste jag kommit då innan man tackar. Ja, nej, det är ju därför ja, jag inte förstår vad det är. Nej, det är ju därför. Ja, det gjorde det inte själv mot. Nej, nej, nej, men det hade ju gjort en länge fem i program om att när jag sa toppen med på siror, men jag tycker det är så tråkigt <laughs> att bara prata om vad siror är och pengar det ska folk kunna eh uh, gå åt som avsett. Ja du det går helt då en märklig inställning kanske det är därför det inte folk är, för du förväntar dig att att du, du bara ska få jag jag skickar femte stend till Gunnar. Ja ja, jag har ju fått tid att radio sända lite amatörer och otroliga sina äh, kamra äh, instrument allt. Bättre instrument jag har ju i sig radio. Det har blasonerna fått mycket äh, från nedlagda radiofabriker och annat. Ja jag skickar jag skickar några 100 kr till till Gunnar i alla fall. Så jag vill skicka en, jag vet inte om jag vill skicka en 350 stannar, skicka i år i alla fall. Ja. Och det är ju mer än, jag brukar ge till de här, ge 300-400 kronor till Lidingö och 200 kronor till Viking och 250 till Havninge. Ja, men brukar... de har ju möjlighet att sätta in pengar på reklam, det kan ju inte jag tyvärr. Nej men då är det är väldigt lite pengar det är bara entusiaster de får ju inget betalt att få jobba där. Nej just det kunde jag sina reklamradio radio nordik behöver faktiskt det kostar 450 kr per nummer till sina reklamer hos dem. Jo och det var ändå jag... så köpte folk om hade humör att göra annars så gör det. Någon... Ja. Ta ut. Nej men jag tänker också att jag blev för van det var därför så vi tänkte vi kan skicka lite pengar i alla fall till Syrien för att hit kommer det nu eh, karar liksom vi i i stridbar ålder som skulle stanna kvar och slåss, men kvinnorna och barnen då sjuka och krigsinvaliderna då sitter kvar och den här jävla regeringen har tagit tillbaka 5 miljard miljarder 5000 miljoner från dem och ska stoppa de fickorna får Bert Carlsen och liknande det är skandal ja, men nu är det ju bara pengar, pengar, pengar. Ja, men det har det väl alltid varit när man måste arbeta. Det, det, det här åstadkommer att folk blir psykiskt sjuka. Jag kan inte hjälpa mig utan att de ska ha mer och mer, och mer betalt. Och de ska ställa upp med 2 000 kronor i timmen. Ja, men du vill också ha pengar så du kan syska. Jag har du, sagt tala mig inte. Men bara för att du tycker att det är roligt. Må, men grejen är så här att ja, jag tycker att det är dåligt av de här pajsarna som ringer in idag att inte vet vad misser det kunde ge eh, någon hundring då och då i alla fall alltså. Nej, det det är folk som vi snor antagligen. Nej, de är då folk. De snackar så mycket skit om solidaritet. Jag tänkte också Gunnar han sänder ju han håller ju på sänder nu på sin Ja, den eh på väg. Ja. Och han bara pratar om sina jävla gamla när han jobbar med sina gamla tåg. Jag menar hur många tror det är intresserade och vill lyssna på halv tågistorier? Ja, det beror på att det finns inte så mycket mer som rör sig i huvudet på honom. <laughs> jo, men jag tycker att man pratar ju så mycket liksom om, om Sverige och bevarar Sverige i svenskt. Och så spelar han hårdrock han, och andra sådana jävla amerikansk skitmusik. Det gör ju alla andra stationer så kan han väl spela lite svenskt. Hur som helst, du får väl hoppas nu att, eh, att du klarar dig över den här vintern nu så blir det vår igen. Ja just detta den här det otäckt de är inte sand där ordentligt på platserna man kan halka och och överhuvudtaget det eh, ja, jag tror inte så länge jag har lärt mig i alla fall mer på raden här och prata om om det gamla romerska riket igen här och läna fan var vi på ringpiet här Ja inte så roligt ja Jag var också med på Ring P1 ett tag. Nej men det vore kul om de här Peter och den här damen från Kalifornien. Kalifornien förresten, det var mitt livs besvikelse. Jag och två polare åkte runt i USA 1978. När ja. vi kom till Kalifornien så sprang, körde vi ner bilen i stilla havet och så sprang vi ut och så sprang vi ändå fortare tillbaka. Vattnet är 10 grader varmt. Det är lika kallt där som det fanns i Kalifornien i Sverige får det ändå kallare och det är bara en stor jävla öken det mesta av det och inte finns det några stora amerikanska bilar utan bara en massa jävla blattar som åker runt i Toyotas här är det något riktigt skitlatt ja, där skulle vi vilja komma på en ö ut sen för äh, äh, äh, du vet äh, äh, och ha en sändare och roligt jo, vi åkte i alla fall sen till Hawaii där var ju grejen. Där stan fävälle där det skulle kan ju o det ska. Ja, Hawaii, det ligger på det bara. Det ja. Där var ju paradiset. Där skulle det vara. Där var var det paradiset. Ja, de vill ju försöka hjälpa mig med det, men det, det är det, det är problemet att wow. jag måste ha minst en 16 timme i bar, ja, lika långt som kan klara det ekonomiskt. I lika långt från Kalifornien till Hawaii som det är från Stockholm till Kanarieöarna. Ja, 5 timmar med flyg. Ja. Ja, men det var i alla fall skönt. Där skulle vi vara i år. Ja, vi säger så. Ja, det, på det det är tassigt för vi så här. Hej då. Här viset, hej, då. Ja, hej hej hej, tack så mycket. Hej. Och ni ligger där på den på TF 10. Och TF 10 när ni kör radion på på en annars starta en låt annars nu ja, har jag i alla fall en halv timme längre att köra idag så att nu kan vi upp nu ska vi se om det kommer en tang till bara det gör ja vad roligt den här damen som ringde in demot hette ju Märta. Och det tycker jag, jag tänker jag tänker på Stig Gary. Han spelade i en, en film för många år sen som han har visat på TV som hette Framför lilla Märta. Jag kommer du ihåg den. Nej, den har jag inte sett. Och han fick väldigt beröm i tidningarna. Han klädde ut sig till dem där det var transvestit va. Och det var oerhört skoj i den här filmen. Stig Gary gjorde en praktroll där som lilla Märta och filmen hette just med Framför lilla Märta. Tycker jag var kul. Eller? Ja. Du hör du angående pengagåvor ja så är det problem du du kan få min adress vid tillfälle så kan du skicka eh, en eh, påstir och blankett så, ja, ditt... var, privat, så kunde... ja men där förringar du aldrig mer privat vi kunde Om jag kan göra det så går jag, ska jag... Ska upp till det här med dina affärer och du jag är på jakt efter en sponsor som kan hjälpa dig va Nej, jag ser men du jag kan inte finna någon som vill ens oh, ja. eh säga sann ja. någonting på mig. Jag ser bara en gammal gubbe som i värsta. Jag, jag talar med en en kamrat för här om dagen och eh, jag vet att eh om du vill ta dig besväret och ta telefonen och ringa upp eh, de här på Blåseholmen för jag vet att eh, den här ideella föreningen frimurarna de har alltså pengar som de kan hjälpa. Ja, fast nu måste man väl bara. Vänta ett tag. Det är väl nånting. Vänta. Det är mer beroende av mamma. Jag får eh, ja, prata till för, för, förklara situationen. De har nämligen pengar som de ger till företagare. Du driver ju en företagsamhet som heter Radiofrekventa eller hur? Ja. Du är räknad dig som en företagare för du jobbar ju det här med med, med radion. Du har ju haft kunder och så vidare därför tycker jag att du kan vända dig till dem för att de kallar sig själva för att de är kristliga alltså en kristen förening någon. Ja, fast jag är inte kristen och det då kanske jag hoppas att du allt. har ingen framåt anda. Om du ringer till dem och säger att du skulle vilja tala med någon där som kan ge information om om de kan bistå dig ekonomiskt så säger du så här nu. Jag har hamnat i en så besvärlig situation. Jag har kommit upp i åren när jag driver ett företag Och jag får ingen hjälp med min hälsa men jag vänder mig till er och vad är om, om ni kan hjälpa mig Ja det värsta är att har man k-märkt hus varför kan man inte hjälpa till med underhållet då de, de säger vi får man betala själv är det är det hus k-märkt Ja det, det det är det, var inte, det är vad frågan är om inte det kunde bli k-märkt i den stationen här också Ja men det är för exteriören som har k-märk då Adam ja, har så väl är väl för fem stuccor och grejer. Jo, nu vet, nu tänkte jag på det här med att Ja, men för... ingenting vi har gjorts åt det, det ja. du vet, för så här är det. Du den här idén jag kom med nu till dig va. Den här organisationen Frimurerit, de har EU ni, de säger själva att de är en ideell organisation och de hjälper folk som är har besvärliga precis som vem blir Lions Club gör va? Om du ja. ringer upp prata med dem och presentera det så som att du är en egenföretagare och hur gammal du är och du skulle och ju jobbar och kämpar allting emotvind sig men jag skulle vara tacksam om ni kunde bistå mig ekonomiskt för jag har med min fastighet där mitt företag är beläget det bör det bör snarast restaureras säger du. Ja, ja just det och men, det och du hade lite framåt alltså katastrof andra. det tycker du hon där sig här. Ja men vänta ett tag. Du vet jag Korsack på sin tid. Vet ja. du vad stora vet du vad det stora var med honom? Nej. Jo, oh, det ska jag ta om för det. det stora med honom att han hade en väldigt väldigt stark framåtanda. Han fick kämpa emot vind ja men nu köpte där kontakter i för att eh äh, vänta Så för att kunna etablera radiorad. Han fick slåss mot mot alla jävla möjliga instanser va och han hade en framåtanda och då bidrog han till för att gledja svenskapt folket svik höra lite musik va som ja, inte ja. fick höra i radiotjänstkanal för det var bara en grammofontimme mitt på dagen kommer nog det. Ja, ja just timme. <här> 11 och 12. <här> Så att det gjorde han en stor insats för jag är tacksam för att jag var i den åren då, den åldern så jag uppskattade mycket Radio Nord och sen tyckte jag om Radio Nord mer för att de kunde variera musiken med. Ja, just det. De... Det hade ju eh bra eh vänner som hjälpte sig ut i talet så låter jag kanske kunde bygga upp det men eh, det, det är ju att folk inte har pengar att betala åt. Ja, men du pengar, du vänta nu på mig. Nu har jag gett dig ett tips om frimura. Sen kan du också vända dig till Lions Club. Det är ofta småföretagare och medelstora företagare som är medlem där. Och de vet vilka problem det kan vara om man är egenföretagare som du är. Ja, det är det. Det är med kastemyndigheter. Har du hört talas om Lions Club? Ja, där hörs han asså det som till ja. de och med är sicken reklam för mig i min verksamhet. Är. Och vet du vet du vad jag gör? Jag ska hjälpa dig utlära det här. Jo, när du vänder dig till de här föreningarna, frimurarna måste man bli rekommenderad för att bli medlem. Men jag tycker du ska ta kontakt med Lions Club och informera dem att du är småföretagare, du har ekonomiska svårigheter så ja, här. Ja, vänta, vänta, och med hälsan. Och därför vem Lions klubb är till för att hjälpa bröder och systrar och så säger du samtidigt att du vill vet vad det är om du är listig och smart då får du sociala kontaktytor du kan gå med i Lions klubben Ja det det går kanske för fina det ja, var det, det, det var inte. såna här baroner och vet inte vem ljuger du. Ja ja men han tar ju det men man måste vara rekommendera. var rekommenderad men jag tror Lions klubb kan ta in dig för du äger företagare va Men Och där kan du få om du går med Lions klubb då kan du få kontakter du kan få känna personer och vet du vad det innebär för dig? Jo, då kan du det kanske är nog lekare där. Du kan vända dig till dem. De kan hjälpa dig på alla möjliga sätt. De håller dig ihop, va? För ja, då, det är jag ta ta det. De håller ihop med människor. Du är en ensam varg som sitter där i i ditt lab laboratorium. Nu måste Växa i år, du måste växa. Du får... ja, om jag pengar, jag ja, men hade pengar så kunde du köpa. Hon heter fan, det... du måste växa, du måste vara lite framåt. Det det och... det är ju en katastrof, fan, för det är många som inte jag kan du, använda Georg. det så där så här, nej, att nej, jag inte ha inte, internet har, och att... telefonkataloger. Ja, det är gammal sånt. Du öppnar hyresklubb imorgon och så ringer ut dem och pratar och ser att vi är intresserade, då blir med vem för att du är och varför du vill bli med den det är därför att du är egenföretagare småföretagare och du vill ha kontakt med andra människor som har den problematiken som du har och eventuellt och också kan förvänta matt hjälpa någon annan eller jag kan bli hjälpt utav någon utav er så Ja fattar jag inte du måste vara lite smart vet du du får inte vara så insnu Ja men uh, de, uh, de, uh, Att jag inte har en bit i det, så, det är... Ja men bil behöver du inte ha för att du är med i Lions Club Det finns ju många Nej men uh, många tycker ju uh, Alltså jag måste ju uh, Köpa upp mig måste... Nej du, Om du går med i Lions Club så blir du inbjuden Till någon introduktionsmiddag Och du har väl i alla fall en kavaj att sätta på det Nej, sådana... nej jag inte. En kavaj. Du har ju för fan, har du ju, och nu ju, för jag kom ihåg när vi gick på på Lismuseumset, då hade du en flott lång överk på dig kom ihåg det? Ja, det var någonting jag hittat på något så så kul. Det var Någon... så väldigt flott. Ut. Det var en sån paletto eller som det heter som var ikk nera för dina knän och du var så sigrlig där och vändre. Så att men du kan klä upp dig bara en skjorta, en vit skjorta på och gå in. Ja, fan det är fett. Herr har ju men Youtube är inte ett för mig. Jag går mer självbestädd och sånt. Men i alla fall, ta kontakt nu med Lions klubb och där kan du få bli hjälpt och och känna medmänsklighet för de <coughs> Lions klubb gör mycket för behövande, fattiga människor, även de som har sociala problem. De anordnar eh, insamlingar, de bjuder in folk de har mycket aktiviteter, vet du. Ja, man fungerar det många gånger. Vad jag har gjort, jag, jag, du... <coughs> Vad jag gjort? Jag ska säga en sak. Vad har jag gjort i samhället för ont? För att de gör på det här viset. Ja, frisk... men det är därför att du sitter hemma och älter. Ja, men alla de åren ja, du vet mår, du... det är. Du sitter hemma och älter, det är en problematik. Du måste göra något själv i år. Ja, men de eh, är förmedlingen och så vidare. De det är för de är... elvhjälp i år. Inte vill du skicka mejl på ork i yrkesutbildning självhjälp Gå, gör nu som jag säger nu när det blir vardag på måndag då tar du kontakt med Lions klubben ja jag kan ju ett försök men ja, gör det och prata, det då då pratar du och då ska du då ska du presentera dig som att du har ett radlaboratorium ett eget företag och du vill ha kontakt med andra småföretagare och även komma komma in hos Lions klubb och, och eh, känna dessa människor du får du får lägga fram det på ett bra sätt då. ja det går ja, inte ja. att svara ja, på den förståelig på fanden. Vi får vi kan se redan hur du det är andra som kanske vill ringa in så att jag ska inte upp hålla för Ja längre. måste ju ändra referensstandens. Ja, vi visst. hörs här. Om du måste jag gå och ändra referensstandens Så där, ja. nu, eh, men så mycket som jag har gjort för att försöka få eh, sakerna att fungera här för mig. Det är därför jag har kunnat vara kvar i den här villan trots alla skulder som eh, föräldrarna lämnade efter sig och allting. Eh, Pappas härskedde och så vidare. Han hade väl förköpt sig när han byggde här huset då. Eh i går så Rex sen hade mycket fyllt det själv också i på busen. Men vi vill ju behålla det huset till fäder hemmet här också och så vidare. Där min farfar bodde. Uh, så sa Simon i sorts käspela lågt på en kort paus. Men så tänkte jag också på att någon i Lions klubb eller någon till sig annars skulle kunna ringa mig och efterkänningen och, och prata en del. Eh, så man får kontakt eh, för att man drar sig för att eh, slå upp en telefonkatalog. Och man vet inte om man ringer rätt person man kan ju lika gärna ringa fel och då blir det negativt. Så då eh, blir det inte så stor. Eh. Jag tar inte så att man får någon bra kontakt. Men nu är det öppet att ringa mig på 81-210. Nu ska radion på, hörr ni. Nu har jag i alla fall ett utryck halvtimme kvar i alla fall, tack vare den förlängda tiden, innan det är slut på programtiden. Ja, vi får se om man ringer, annars får vi svärsa en låt tillsdags. 국민 oh, avsnitt skal seg le entender kast din skapfinning i alla fall. Det är mest att åka och disna på världsomåg och på tåg på så många stationer över hela Europa och så och, <sklar> och, språk och så kan man ågodit ta det höra på från Sverige och England och flera andra länder och Italien och allting och sånt. Eh för det förekommer mycket och för de resande människor kan ju de där Rydersösa stationerna kanske också vara roliga att höra på och intressanta. Ja, det är öppet här på OT21-200 och nu ska radion på. Försök ju bara att få in programmerna bra med någon... Antennen måste användas i förutsättningen. Nu ska vi se om det kommer en signal till. allå. Ja, det var kent igen. Ja. Jo, jag nu är jag säkert ska jag bort alla de där snålhoparna för om vi vill inte stå där med byxorna nere för att de inte alls kan betala lite slant i din radiostation alltså. Nej, jag vill inte vara det här är. Eh, jag har ju aldrig gjort något ont. Varför är det så inte folk får vad man säger ingenting verkligen som. Ja. Ja, Även det man kan säga att solidaritet det är någonting som alla säger att vara för Men när det kommer till att man själv ska stå för någonting Då är solidariteten förbannad låg Ja, bara för det är som det var på Arbetsförmedlingen alla år Man fick ingen tack för att man, eh, min mor var hemma här När det var sjukhusvilligt att ha henne efter sju år Och inte morgon var mer efter två år Och då ringde morgon och grät Och det måste se till att de reser hem När jag orkar inte med det här men sånt i livet, man måste ju acceptera hur verkligheten är. Man, man får tyvärr, inte, om man inte har krypat i korset, man måste helt enkelt följa de lagar och förordningar som finns i landet. Ja, men det var ju mycket bättre till exempel på 40- och 50-talet så hade man ju vänner verkligen. Ja, det är väl förkappen om det. Det har väl aldrig varit så generöst. Ja men gärna när hjälper mig ju allting då är ju inte ja, så problem att han inte kunde vara borta för det är ju svin då sen titta till det. Ja ja men samhället är man måste fylla med samhällsutvecklingen det är som det är men man ser ett exempel det talas ju mycket om solidaritet men när det kommer till insamlingar och lite om att folk ska ta ur egen ficka då blir det inte särskilt mycket pengar att dö. Nej, ju ser det väl konstigt här sitter i närheten hade jag sett villafendj miljoner här på gatan och den kostar nog inte så mycket det var en eh som är mer död så som hade vikten själv. Ja, men det du ser var priserna stiger nog fullständigt otroligt och på jag vill säga på 50 år vad säger Erion för sig fantastiskt utveckling. Och ja, den här kostar 115.000 och bygga hojandes eh 6 fem miljarder. Ja. Ja, sitter ju nu i en äh, tre rummare inne på Södermalm liksom. Där till hur miljonprogram som byggdes då väl 65 och 75. Ja, som du måste rustas upp säger de. Ja, ja, ja, det är klart att, så är det väl med allting. Allting måste ju rustas upp. Ja, det är ju moderna kök längre och så vidare. Jo, men priserna alltså har ju ökat någonting helt fantastiskt då från vad de såldes ut då för omkring 10 år sen alltså så har de ju liksom prisnat upp med säger 567 800 va det är ju helt fantastiskt. Ja. Men sen Petter, eh hur det kan är ju kanske så för ställs sa ju eh prova att färda genom åldringarna materialen här ja, det, det kan man se för infoduren har bandit på regeringen det är fantastiskt om att om du äger en, en bostad då har du också rätt idag att ta ut marknadsvärdesersyn de har gjort varenda en som äger de här lägenheter till hotell direktörer. Ja visst, det är ju helt osannolikt Alltså Ja